жестику і мімику тих расових складників, можна, думаємо, дійти до деяких висновків відносно расових психічних компонент української душі. Остійська заокругленість тіла і обличчя, що немов змагають стати зосередженою в собі кулею, до середність загалу рухів, мімика часто примкненого ока, а теж і усміху, що з периферії обличчя концентрично немов впливає устами у власне нутро, вказують за Клявсом на психічну схильність залишатися в собі, у власному нутрі. Клявс не аналізує динарської раси, але пристосовуючи його методу інтерпретації, можна в постаті динарця, в образах його обличчя, в ритміці рухів, що знаходять свій символічний образ у ламаній лінії, в зегзагу профілю, в експресії переораної морщини драматичної маски, обличчя, козацькі портрети. У сонячному оці, око у всіх цих рисах можна віднайти наснагу афективної почуттєвої внутрішності. Вона може знаходити розвантаження в зовнішньому світі – але вона не скерована на його зміну, бо її першою характеристичною познакою є саме сила і інтенсивність внутрішнього почуттєво-афективного переживання. Таким чином, найбільш характеристичні для осійської зосередженості це тип почуттєвих явищ, що їх у психології називаємо настроями. Денерській расі Притаманні напруги пристрасти, що час від часу розвантажуються непослідовними і непродуманими виявами, які на ділі не напрямлені на тривку зміну і перетворення світу, та яким не достає раціонально розумового складника, що його за ясперсом треба вважати необхідним для кожної справді активної настанови. Отже, Ніостійський ні динарські притаманності не дають передумовин активності. Навпаки, вони запевнюють в обох випадках перевагу почуття в порівнянні з пізнанням і волею, тобто перевагу найбільш у внутрішніх із поміжпсихічних явищ настрою в остійській, афекту в динарській расі. Все це дає можливість появи радше рефлекторних світосприймальних настанов, скерованих на переживання і власну внутрішність. Зв'язок людини з землею розглядається у наведеному нависі енциклопедії як геопсихічний аспект передовсім у площині вчуття української людини в український краєвид. Завдяки вчуттю в краєвид людина зливається з ним у внутрішнє. Підіймається уявним внутрішнім зусиллям разом з узгір'ями вгору, чи розлягаються степом, що залишає психічні наслідки, які формують душу. В українському географічному довкіллі вчуття у хвилясту м'якість лісостепу чи в безкраю далечінь степу не розбуджує активності, навпаки – сприяє радше контемплятивним, споглядальним настановам та одночасно виникненню ентузіастичної компоненти. Настільки рух у безкрає, що супроводить вчуття у степ, розбуджує одну із форм еросу – схильність до почуття любові до безконечного, недосяжного і абсолютного. Та не тільки в процесах вчуття, але й в сфері бажань і прагнень людини не може бути мови на смугах плодючого чорнозему про спонуки розвитку для активної настанови. В історичному аспекті формації української психіки притягують особливу увагу межові ситуації в екзистенціальному розумінні загрози смерті випадковості, терпіння, що їх витворила геополітична ситуація України Українної, плодючої, багатої межової смуги поміж Заходом і Сходом. У цій екзистенціально-межовій ситуації були можливі два роди